Нарешті, за чверть до восьмої до тротуару припаркувався сріблястий Мерседес, з якого вийшов чоловік середніх років у дорогому костюмі. З того, як він по-хазяйськи відчинив двері, було зрозуміло, що це і є власник кабінету.